kwa waislamu kama watarudi kusoma ilmu sahihi wakafaata manhaji ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam basi wallahi hawa mabwana hawa na kazi wanatafuta kazi za kufanya sababu asili yao wengine walikuwa maseremala wameacha useremala sasa hivi tapeli kwa kufanya biashara wameacha sasa wamekana utapeli tu ujanja na maneno wanasema tarehe tatu kuna dua inaitwa kwa tunasri ambo hiyo ni kuanisha majina na yale ma, na miezi na kadha kwa mwezi wa nane yale majina na kadha hizi ita. itaombwa hiyo tarehe tatu sio itakuwa unguja tarehe 4 basi ni hilo kuchuma hela za watu kwa batili na ukuhani na udanga kwa islamu sisi tunatanabahisha na tawambia bwana Uislamu sahihi uko kwa Ahlu Sunna wal Jamaa. Uislamu sahihi hauko kwa masufi Hata wale wa Kikristo na wachungaji kina ndacha. Ngona bwana mchungaji wote ndacha sasa hiyo azungumza sana. Hichi kitabu hichi kiko pale mtoro. E, mtoro pale kwenye duka ikitakubalika sana. we ndacha huna unachoelewa katika dini. Hujui chochote hata na haya nambo. kwa azungumzia uislamu kwa kuwatazama dokta sule na kumchafua kuislamu hawa wesi wa uislamu kuefukana na mambo haya ya mashaitani na kafaru usiwatazame kina dokta sule hawa hawa watu wa bid'a uislamu wameuchafua sana njia na madhahibu walokuwa nazo ziko mbali na uislamu sahihi alafu wewe ndio utafanya vipi bibei na uislamu Usana mambo ya maishaytani hii ni faru Na katika misingi katika misingi ya debate usinakishiane na mtu katika branch kabla ya msingi. Na nielewa? Usane na mtu katika faru kabla ya asle. ni msingi madhubuti sana. Yaani sie ya habari za majini na Mkristo mchungaji silimu kwanza. Kwa sababu uta kuambia fungua Bukhari we Bukhari unajua fungua tafsiri ya Qur'ani, we unaamini sasa amini kwanza muislamu alafu ndo uje Saa ni mambo ya kupotezea muda lakini pia ni mipango wewe ni makini sana is debate baina hawa jamaa na wachungaji wana mpango maalum wa kutengeneza hela ndio maana unaona ni marafiki kabla ya debate na marafiki baada ya debate maneno yao makali ni wakati tu within ya ile debate ndio inafaa na maneno makali lakini kabla hapo ni marafiki wanakaa meza moja wanapiana mikono na nini ndugu yangu wanakaa wana mipango. Wa utapeli wao ni wekaango cha juu sana. Na ujanja wa kula hela za watu. Sasa wasiokuwa Waislamu pia wajue kwamba bwana Uislamu wa sahihi wako nao wa Ahlusunna wal Jamaa. Ama masufi wa too hawa ni watu, watu, watu, watu wao wow, watu wachafuzi wa Uislamu na mafunzo au matendo mengi wanayotenda wakienasbisha na dini sio sahihi hayamo katika Uislamu Baada ya hapo niingie kidogo, si ndio? Au Maghrib Tuanze kidogo mada ya. Lapumzika kidogo sasa tunaingia kwenye mada yenyewe bi taala. Utaanza baada ya swala tutakuna Jana tulizungumza kwa masala ya majini elimu yake inahitaji inahitaji au inamhitaji mtu arudi katika al-Qur'ani arudi katika sunna iliyokuwa sahihi si elimu kwamba mtu anaweza kuizungumza kwa hawa za nafsi yake jini ni kiumbe kilichoumbwa na moto miali أو او ديني او عليمي كما اللي بيجي في القران والجان خلقناهم من قبل من نار السموم سوره الحجر ايه 27 نا جن Allah anasema tumemuumba min qablu umeeleza ulamaa tafsiri kwa maana kabla ya kuumbwa Adam min nari samum na moto samum maana yake umeeleza ahlul ilm ni naru la duhana laha ni moto usikuwa na moshi ndio min nari samum au ni moto la harihu alhara ni moto ambao una joto kali hivi ndio alivyoumba jini asili yake maumbili yake asili kama ilivyokuwa asili yetu sisi ni udongo lakini hapa tulipo siyo so udongo baadaye asili yetu ya pili ikaja ni manii ni maji hapa tulipo siyo so manii tutazungumzia asili sambo ukasema sasa mbona ambua jini ataingia motoni kwao moto na moto so, tunazungumzia asli na aya hii inaonyesha jini au majini waliumbwa kabla ya nani ya wanaadamu na hakuna dalili yoyote iliyotaja miaka kwamba walikuwa mwana jini yupo katika ardhi miaka hii na kadha hakuna yote kesi yanazungumzwa ni khurafa hayana dalili na Allah tabaarak wa ta'ala pia anasema khalaqal jinn min marijim minna Allah anamuomba jinn kutoka na marijim marijim ndiyo hiyo Ndiyo al-lahab al-mختalit bi sawadi an ni ile miyale na ndimi zile za moto moto unapowashwa inakuwa inapanda juu ko jinn aliumbwa kabla ya nani ya mwanada Na ikitamkwa neno jini anaingia muumini na kafiri katika majini anaingia muumini ambaye ya imani yake ni kamili na fasik so fasik katika jini bado ni muumini kitaja jinn maana ni na wakati mwingine anaweza kutamkwa jini kwa Ni yule jini anaoishi katika majumba au adani afan amir au umar lakini wakati mwingine wanaitwa arwah ni wale majini wanowatokea watoto au anaitwa shaitani shaitani maana ni ule aliye na ule uwasi na kikomo chake anaweza kuwa ni lakini bado ni fasiki si kafiri katika majini na anaweza kuwa shaitani akawa ni kafiri ametoka nje kabisa ya uislamu na yule ifriti huyo anasema huyu ni alitajawaz haddi katika kufru yake ni ifrit ndio wale maraja katika majini imekuja katika hadithi aliyopokea al-Hakim wa Tabarani na wengineo mtume ametaja simfu kwa maana majini wanaweza kubadilika katika sinfu mbalimbali akasema kuna simfu ya yatiru fi wanaopaa kwenye hewa na kuna sinhaiatu wa kilabi ni nyoka na mbwa na kuna simf, hao kazi yao wanakaa sehemu wanaondoka sehemu wanabadilika kwa mbile hii kwenye hali hii wanabadilika kila sehemu akipata ingia sehemu hiyo yabadilike kwenye hali. Lakin, hadithi lakini hadithi si nyingi kwa majini wanabadilika kwa maumbile mbalimbali hata ya kibinadamu. naona yule ambaye alikuja kuiba mali za zaka ambazo alikuwa akizisimamia akizilinda Abu Huraira, alikuja kwa sura ya kibinadamu. Abu Huraira akamkamata siku ya kwanza akatoa udhuru. Siku ya pili akatoa udhuru, Abu Huraira bwana mtume akambia atakujia tena huyo. Siku ya tatu akaeleza bwana mimi ukitaka nisije Soma aya tukursi. Abu Hurairah akaenda akamueleza bwana Mtume, Mtume akasema sadaqa akawa huwa kadhbu. Alikuja kwa sura ya kibinadamu, jini jini anaweza kugeuka kama mwanadamu. Sawa sawa. Ha? Hayo yote ni mambo ambayo yametajwa kwa dalili katika kisheria. Jinn si katika malaika kama ambao ni imani ya baadhi ya wakristo kwamba eti hawa au au eh, majini hakuna jini mwema kimskilizaje yule ndacha pia anasema hivyo sisi hatukubaliani na vitabu wanavyotumia wao mafunzo yetu katika Qur'ani na Sunna yako wazi kabisa kwamba majini ni kiumbe kilichoumbwa tofauti na malaika na tofauti na nani na mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Isra وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ اِتَّبَعَ إِبْلِيسُ هُوَ يَلْقَوْنِي كَتِكَ مَجْنِي أَكَاعِصِي أَمْرِي يَا مُلَكُ كَمَجْنِنِ لِفِيُومِ بَعْدَ نَهَا هُنَا خِلافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ Je huyu ibilisi, hii ibilisi ni neno limekuja kwa maana ya kukata tamaa akatungwa. Yaani akapua hiyo ya ibilisi, lakini ni jinn alioasi amri, amri. Na, li, kuwa, ya Allah. Na alikuwa yuko mbinguni anaishi na malaika. Alibeba wasfu wa malaika wa idh, kulna qulna lil malaika aliingia katika wasfu wa malaika. Kama anavyoeleza al-Imam taimia lakini asili yake ni jinn. Aliyasi amri ya mola wako lakini ni katika majini. Kusema kwa kusema kwamba hawa ah, majini maana wote ni waovu kwa sababu asiliao ni malaika walioasi, waakabali kutoka uhubile la malaika wakawa majini. hiyo ah, ah, sio kweli. Na hadithi ya bwana Mtume sws yuko wazi mtume ametaja. Amewataja kabisa Allah amemuumba ame malaika kwa nuru na akawaumba majini kwa moto na akakuumbeni nyinyi kwa kile ambacho mmesifiwa kwa maana minto ra Hadithi fi sahih kwa kila mmoja hawa ni viumbe wanaojitegemea majini sisi hatuwaona innahu yaraqu huwa wakabiluhu min haithu la taraw yeye yeah, anakuoneni nyinyi ambayo huyu ni baba wa majini na kauli rajih ambayo ameirajihisha al-Imam Ibn kwamba ibilisi yule ndio baba wa majini wote lakini katika hao wa majini wako wema na wako waovu hailazimu baba kuwa mbaya watoto wake wote na wako wabaya. Kwa rajiha katika masala haya yule ibilisi aloteremshwa ndio baba wa vizazi vyote vya majini waliopo katika dunia ameyataja haya liinamo ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa koyo majini wanatuona sisi lakini sisi hatuwaoni wanapokuwa katika umbile lao akibadilika umbile lake anaweza kumwona mtu yote na asili yake huwezi kujua kama ni jini mpaka akwambie auambiwe uambiwe kama alvambwa nani Abu Huraira Abu Huraira alijua kama ni jini yule Yalimuona mzee anamwambia bwana mimi naiadi na watoto miye maskini bwana njaa hivi tu amwachia mpaka alipotanabashwa na bwana mtume kwa jini anaweza akageuka inawezekana hapa wapo wengine wasikiza hadha hmm? Sikana wapo. Kwenye sura kabisa ya kibinadamu anakaa anasikiliza. Na hilo ni jambo wa Majini wanohudhuria katika majalisza elimu. Naweza kaja katika hayo muumbile yao wakao wapo. Sababu kama wengine ni hawa. Eh? Wanaruka. Sasa kaja kwa yupo tu yuko juu pale ya gypsum boarde pale pale ni haniwa si kutazama lakini <laughs> <laughs>. zimethibiti hadithi kwamba mamajini hawa katika maumbileo waweza kuonekana na viumbe wengine kama punda au mbwa kwa mtume صلى الله عليه anasema katika hadithi muttafaqun alayhi فإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانه راء شيطان نكسيه مليو وپندا بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسبب پندا اكمونا شيطاني ادي مليو هو ketika riwayat ngine وان هي بالليل وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانهن يرون ما لا فانهم يرون ما او فانهن يرون ما لا ترون مكسيكيا مليو وپندا او مليو او كليله كليه وعبا وسق سمعني بالله من الشيطان الرجيم kwa sababu wao wamefanyaje wamemuona nani? Shetani. Ko achia kuna ile milio ya kupibwa, Hii ni milio sababu yake kapibwa. Na mtu mwingine pia unaswali ile atakua liandike isha dijibu. punda kakaa tu, akaanza kulia. Mbwa kakaa tu akaanza kulia. Oh, oh kawana usiku kugeuka oh. Amemuona nani? Shetani. Na Allah yefanya maisha ya yashaa wewe hakukupa uwezo huo uwe wa kuona. Lakini hawa wana uwezo wa kuona katika mhoobi yao Ama wakigeuka ah watu wote wanashirikiana. Hata wewe sasa unaweza kuanguka. Jini anaweza kugeuka akawanyoka. Bwana Mtume swalla alizungumza kwamba jamani hapa mjini katika Madina kuna majini wanafanyaje? wamesilimu kwa yote atakayemuona nyoka ndani ya nyumba yake asimuue mpaka afanyeje amuidhinishe bwana kama wewe ni jinnitoka mara tatu akitoka jinn ni mwanadamu sallallahu alaihi wasallam asipotoka baada ya mara tatu kumuidhinisha muue Tumenasema ukimuua imma umeua nyoka kweli na kama alikuwa so nyoka yule ni jinn basi yule ni sheitani amekuja kwa sura ya nyoka ili akutishe muwe Isipokuwa mtume alivua nyoka wa aina mbili anaitwa al-Abta wa dhutfiyati Baya anamkia mzito kama vile amekatwa. Na mwingine ana rangi nyeupe au imekuja katika nyeusi mbili juu ya mgongo wake. Mtume S.A.W amesema hadithi sahihi naona sasa hivi muda pia au niruhusu kufungua hivi kitabu. Na ya mambo nao nakawa darasa sasa wiki nzima wanafunzi wako tu wasimulia hadithi ya mkea huyu. Kwa sababu Mtume S.A.W anasema mara nyingi mzito akimwona nyoka na namna hiyo mimba inatoka. Hayo maneno ya Bwana Mtume Saba Kwa hiyo mkimwona nyumbani kwa hali aliyoyote mungu kama umebirikiwa. Lakini nyoka mwingine yoyote kati ya nyumba usimwone mpaka uidhinishe. Ama nyoka wa kwenye majangwa na kadha huko huko hakuna mipaka wewe. Majini wanakula na wanakunywa na tumefundishwa katika hadithi sahihi Mtume alimtuma sahaba alete mawe akakosa mawe matatu akaleta mawe mawili na nini na mfupa au akaleta mawe mawili na kinyesi Mtume sallallahu alayhi ametufundisha majini walikuja kumdalamikia kama bwana sisi chakula chetu tunakula mifupa na hawa watu wanastanzi kutumia mifu. Kwa Mtume صلى الله عليه akasema msizanje kwa kutumia mfupa au nini au kinyesi cha mnyama. Akasema kwa sababu mifupa ni chakula cha majini na kinyesi ni chakula cha wanyama wanani. Kwa Hadithi zote fi sahihi hizi. Sababu naona shaona naona ile mahallu shahidia ya, ya Dkt wa uchwara kule le sikachelewwa. Amo nitaifanya baada ya elemani na ibn Taymiyyah hapo nika senga kuchambua hapa mambo hayatoi na riwaya zinokuja zikataja kwamba mfupa wa mnyama ambaye alitajwa wakati achinjwa iliitajwa jina la Allah mfupa huo anakula muumini katika jina na ule ambaye haukutaja jina la Allah anakula shaitan dr Sule katika sehemu hii amemtia taani sana Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam Eh hey, huyu anasema sijuu jini anakula majalalani wewe utakuwa jini gani ule utakuwa shetani huyo Jini muumini mtume ameeleza Majini mpaka waumini katika madhabili huko ni maeneo yao wanafika wanafuata mifupa Majini walalamika kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini dr Sule huna elimu ya dini wewe ni jahili tana murakkabun Habu ya dini ya kufunini ndian na utapeli hebu kaeni kwenye utapeli wa kiganga na uchuhanimjulikane kwenye mabaya ni mambo ya ilmi mambo yamebiditi majini wanaowala wao kwa wao wanaana vizazi afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya je, mtataka kuwafanya mfanye huyo ibilisi na kizazi chake hii ni dalili ya wazee wanasema hayo elimu jini wanazaa wanavidazazi wanazaliana wanaooana kwa hayo maumbile yao wey hayakuhusu na usio kavuta picha wana maumbile yao wana wenyewe wazaa na majini ni mukallafun pia wamekalifishwa katika sheria kwa na majini wametakiwa nao waswali kama vile ambavyo wanaposwali kama vile ambavyo wanaposwali wanaadamu. majini wanatakiwa kufunga kama vile ambavyo wanafunga wanaadamu. lakini wao wanafanya kulingana na ahwali zao na haya ameyataja Iblis taimia taklifu za majini ni kwa ahwali zao Yaani namna wao wanavoswali sisi hatujui lakini wamekalifishwa kuswali. Kwa zile ahwali zao. Wanafunga kwa vile walivoumbwa na maumbile yao. Na wao inawaelea sheria ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama vile binavoenea au zinavoenea wanaadamu sheria za Bwana Mtume Muhammad. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumwa ila thqalaiy. كما الجن والنامن والانadamu هذي اتفاق الامام ابن تيميه اميئك ملango mzima katika majmua alfatao akieleza kwamba mtume ametuma ila sabalein na adilla amistaf. صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن اذ ايزوت دليل ماجني walikuwa nasikiliza Quran na wakirudi kwa watu wao wanawaonya Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa wanawaambia watu Na Mtume صلى الله عليه ziko adila nyingi za kwenda majini wamezozana wamezozana eneo la kuishi tu kwenye majango mtume alikwenda kuasuluhisha kama nyie mtaishi huku na nyie mtaishi huku Wasa wote kama alimamu ibn badi ameuhsiya wanafunzi anotaka kurejea habari za jini asome kitabu akamil marjan fi ahkam al Gharaibu ljini al-jinn wa ajaibu tabadiruddin bin abdullah shibli Humu habari zote zinaandika ku majini au akthar mambo ya majini Kuna mengine nimearuka kama jini je, isa kumuua mwanadamu au ualhawana mwanadamu? Fauzana alifouliza akasema anakamwambia aliyemuuliza jaribu. Arrajih katika akwali za ulmi haram, haiwezekani. Labda huyo jini akijigeuza katika sura ya kibinadamu. Suko muona binti akakuvutia sokoni kumbe jini. Ukamua ukaishi naye kama jinnii akakwambia mimi na wazazi wangu na kadha na kakaangu kaka yake naye akaja kwa somo kwa mwanadam naye jinnii akakuozesha wadii wake ukaishi naye akiamua kubadilika huko hao utajua mwenyewe kueleza imkaniyati ni katika sura kama hii yako mambo mengi kwa msajinnii Majini wanapatikana wapi? Kuna maeneo mengi yametajwa. Maawa ya majini sehemu zao ni sehemu wanapolala ngamia, majini wanapatikana. Kwa dalili. Na ndio maana kuswali katika ma'athim Majini wanapatikana vionne. Tumesema neno jini maana yake awe muumini awe kafir mimi nazungumza hivyo. Kwa kuna maeneo wanakuwa kwa kuamini kuna maeneo kama chooni ni mashaitani walioovu wa wanakaa chooni lakini ni jini natazungumzia jini kama jini kwa ndo maana ukitakwengia chooni kuna maneno utakaousema Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith majini vile vile wanaishi katika mabonde haya pia ametajia al-Imam Ibn wanapatikana zaidi kwenye maeneo ya mabonde yalo kuliko maeneo ya juu majini wanapatikana majalalani kama hadithi tumetanguliza ambao walikuja kulalamika ambao watu wanapotupa ile mifupa yao ile kule majalalani kwa mtu akitokea kustanji inakuwa ya kinyesi kwa majini wanakuwa kula hawawesi. hapo pia nimeruka je wanakulaje wanengenya au wananusa pia umetajwa khilafu baina alulama sasa baweza kusema ule mfupa sana ukitupa vile vile e, kwani pia kwa lazima kwamba wa majini wakatoto au jalala ni hilo tu maswali mengi kwa kumtatiza anjalala jini ni tu kuna majalala mazuri zaidi ya na minofu ya mangamia na <laughs> alhasimu wa na ni limwengu wa ghaibi kwa kuna mambo wanaozooni wametumia dalili namna zilipokuja wakatafariliana katika baadhi ya mama hawakuzungumza kwa hawa na utashwa nas kama wanavyozungumza hawa makuhani majinnu wanapatikana pia kwenye maeneo ya makaburi ambapo ni wale mashaitani na ndio maana waganga wengi kuna mambo wanayafanya makaburini za kutoka kaburini wa kutakuku katiwa ndani ya sanda iko juu ya kaburi hamjaona au watu wenye vitu vitu vya akuta kuda makaburini Ibn Taymiyyah anataja wale mashekhi. wakizuhudi zuhudi, zuhudi sura yao ya nje ni zuhudi lakini watu wanataamali na mashaitani wanapenda kwenda makaburini maeneo ya mbali ndio maana zimekuja riwaya pia si sawa si vizuri mtu kujenga katika eneo ambalo أغlab watu hawapiti kutapana kijumba mtu peke yake sababu huko ndo ninapoishi majini sema hutikana kwa wingi majini wanaishi ndani ya majumba ya watu kwa ukitaja bismillah ukaingia nyumbani shaytani anasema leo hakuna malazi ukitaja bismillah unayokula anasema leo hamna kula na mtume akatufundisha wakati mwafunga milango semeni bismillah kwa sababu jini hawezi kufungua mlango uliopumbwa nini uliosomwa bismillah kwanza mlango uliofungwa hawezi kufungua lakini semeni bismillah hawezi kufunga nakimbia anasema leo hapa pana malazi mlango uliofungwa jini hawezi kufungua mtume akatufundisha vifunikeeni vyombo venu kama kuna ndoo ya maji kuna chupa ya chai na nini au uji kama ifunika sababu sheitani au jini hawezi kufungua nini chupa labda ya chai akaanywa au hawezi hizi hadithi ni sahihi pia tumefunza tuzime nini watu wazime taa rizime hata na jambo la kuzima taa ambapo zile taa hususan za kizamani vibatali na kadha inaweza kuwa ni sababu ya nyumba kuungua iliambatana na hadithi hizi kwa hadithi hizi zipo katika sahihi wale watu wanafunzwa wanazijua. Ko majini wanaishi pia katika majumba ndio hawa ami au umma. majini wanaishi katika majumba mabovu yasikuwa na watu. Kwa ndio maana watu wenye ahwali za za zile waweza kukuta mtu kwenye jumba mabovu peke yake. O, vipi mtasa huo mwanga tayari nini wale jamaa una kila siku kwenye majumba mabovu peke yake huyo mtu kila alfajiri usiku usiku uko bichi peke yake kwenye mapango huko majini pia una issue baharini tumeeleza kwamba ibilisi ana arshi yake fil bahri akakujariwa au fil kwa anaotumwa wale watu wa majini wale jamaa zake wakafanya kazi. Ko ni dalili kwamba pia wanapatikana baharini. Majini wanapatikana katika tundu au mipasuku. Na kwa jini hiyo pia Mtume amekataza layabu, anna ahadukum fil juhur asikojoe mmoja wenu kwenye tundu. kutatunduka waikojolea nezikana pale pale na jini au kuma dhamaki ya moto ya moto kwenye matundu tunu vitu hivyo ulama wanavitaja weweza ukakuwa kuna jini ukamudhi akakufanyia uadui ndipo kuwa yeye atanauliwa kwa sababu wewe uja muona aya maelezo yote yanataja hadithi ya mambo pia kwenda vionu kwa kama maji ya moto kwenye masinki kule kuna, kuna mashaitani za kwaaunguza kwaamwagia kwenye yao mbile yao na ya kile maji atawaunguza ika sababu pia ya uwadui lakini hakuna dalili kwamba jini anaishi chini katika thara tahta thara tuielewana vizuri kwenye mpasuko mpaka kuwe na mpasuko utungu lakini si chini ya udongo kwamba hakuna hewa yoyote kwamba pale chini ya udongo anakaa jini kama vile mnyoo. najua mdudu wale mnyoo kwa kwenye kufungua, kama walima chini mkutatoka. Wa ajini haishi hivyo. Na hili Dokta Sule alilikubali kwa sababu aliulizwa na mwandishi wa habari. Kama bwana vipi sasa kuna wale toano kwenye mpira ni mtu anakwenda kwenye kwenye kwenye goli afukia pale bana nufikia jini tunapaswa sema yule hazi kwa jini jini ukimfukia sitatkufa jini kiumbei hai afukie lakini hapo hapo dr Sule, anajigonga anasema kwamba wale wanaochumba madini watazama wamekuwa maskini sana alafu analeta almis sikusudi wale wenye migodi yani wale vibarua wale kila siku hawapatwi kwa sababu wale wanapambana na majini kule kwa kule ndio sema wanaishi kwenye ile madini kule wanaishi majini kwa maana kama vile kule ndiyo katika majumba ya majini kwa ukipiga ile miamba ukitoboa wapambana na jini huku amesema hivi kwa sababu chini ya mwamba kabla hauja tobolewa haizi ni kuishi ikiwa pana tundu anaweza kuingia baada ya kutoboa lakini pia huyu jamaa ana matatizo gani inamaana hao watu wanaochimba madini wale wamekuwa maskini kwa sababu wanapambana na majini kwa kuwa yale madini ni majini au yale ni, mae... Afo, ni yale madini ni mali ya majini au maeneo yale ni sehemu ya majini kwa hiyo watu wamkonda kuwa udhi naelelewa hilo swali hmm? yu... kama vile adhabu yao wale wamekuwa maskini ho jamani mjinga sana mjinga wa kutupwa jalalani au wanasema tazama uvugu uvugu wa wavubu, wavubu masikini maskini uvugu wale wale uvugu uvugu wale wanakwenda kwenda mkoa maskini wale kwa sababu kule baharini kuna majini kwao wanakwenda kawe kupambana wao wanafanya kazi haki pale ni maeneo ya majini kwa ndio kila siku hawapati wazungumzia uvugu wa <tos> uhumwa uvugu wa Norway wale wa uvugu wa kisaasa kuna inchi ya 90 ya, ya uchumi wake ni ni uvugu na wale hawatajiriki au kule majini hapo huko huko swailini ulaya hayapo ni mtu azungumza kimtazama huyu jamaa vipi huyu lakini hana elimu sahihi dr uchwara hana elimu sahihi yote izungumzia au wanasema watasama hapa suambao pasuambao wamekuwa maskini kwa sababu majini wanaishi kule katika mapori lakini haifai kupasua mbao tumekatazwa na nani halafu iki mbao, yeye jini ya mhusuni mti, somali yake. Madini somali ya majini. Miti somali lia majini, samaki somali lia majini. Halafu iwe ndoko udhiwa, basi adhabu yake Allah ndio kukupa umaskini akawa kufungulii. Alikwambia nani mjambo? Sababu mambo ya riziki yakomo nyomoni ya Allah. Kinyu mtu mjinga anazungumza, halafu alima, wewe umejuaje? Akimuuliza. Asa mimi si mtaalamu, very simple swali so, zito very simple namna alikuwa jasiri wa ujinga mimi simtaalamu ah. na wewe simulijuaje nimejiwaje mimi simtaalamu nauliza mimi mtaalamu wafundisho habari si anapa, anapanga nao wale ile ni mipango eh. Ile wapate viewers eh. sababu kama mwandishi habari unajua taaluma bwana mimi bonakuwa na mwiswaji Hebu hizi njia za halali za kumpata jini ukamtumue. Hebu tutajie, kutaja aje waikutaje wa kimuuj. Kuna majina. Na majina hayo ukijua sio hii ni elimu Tutajie jina gani ilo la Allah. Maana kando uno uchaji, haishi sapo utaja, kwa utasikia sisi Kinabu Haula. Ukitaja tupale unaandika hivi, unasema hivi, ah ndo talasimu wa azahim ndo uchawi wenyewe jini uwezi hakuna haya ya kumtoa jini anapoishuka amletea hapa msikitini ani hapa nisome aje hapa mpaka ubungo, hakuna haya shida, sisi so, pangani, ukua, pangani, pikipiki mpaka tanga tanga sita shirifu, kwa isoma tu haya, ta jini dar es mambo mengine shida sisi wa wadanganywa andishi wa, wa barret kuna haya kuna hivi Qurani ni kila kitu tena wao nasema Qurani unaweza ukatumia dumbo lote Qurani ipi ataja Qurani inaweza kutumia kila kitu kwa kutumia eh jini anaweza kutoka America nasema tena ndani dakika chache tu kwa kutumia nini lakini yanasema Qurani anawadanganya hawezi kusema uchawi kwamba kuna elimu ya uchawi hawezi kusema sababu ye, hilo, anajua uchawi wanakubadia na hata wanofanya ni kufuru lakini masufi ndio waliofanya uchawi kama sura ya nini ya ibada kama tulivyosema kwa sababu ya kutafuta karama unjue masufi ishu ya makarama naipenda sana ipenda sana, sana karama hayuda na karama au hebu tuambieni kuna dua gani maalumu kwa sababu shekhe mmoja naye alisema kama kama hujui dua ya kuzuia mvua wewe unja kwa shekhe nani eh dua gani kitabu gani dua hiyo bwana mtume kafundisha kwamba ukisoma hii kama mvua nyesha usoma tena mtu ajifanya na bwana mmoja anaambia huyo shekhe hajikwenda kwenye shughuli fulani shule mvua kaifanya eti anosha kidole juu tuambie dua gani ana kuna watu nyumba zao vuja Mbona mweziba hiyo elimu? Mbona mashakhanye mabahili wabaya nyinyi rohodi mbaya? Kuna watu majumba yao yavuja hivyo. Kwa mtu ikianza ndo nyumba mwembe aanze tuanyosha kidole juu pija inazuia hapa kwenye pa lake bata nalala. Semeni hiyo dua. Acheni bwana kuchezea watu nyinyi bwana, mnachezea watu. sisi tunaona mtu anakuja kwa bwana mtume sws mtume yuko kwenye mimbar mtume zimekatika njia za maisha wanyama wanakufa kwa sababu mvua nini hamna mtume sws anajua mikono juu anamuomba aghithna mtume amesema aghithna anamuomba ewe allah aghithna tuletie mvua hakuna dua special mtume akaomba mvua ikaanza kunyesha riwaya zinasema ilikuwa mji wote nini anga nyeupe mara kfutoke ki, kibatu pa cha wingu wingu likajitengeneza mvua ikaanisha mvua ikawa nyingi mjini wiki iliyofuata yule bwana akaja teni. Huh? Ya tena ya rasulullah njia zimekatika tena za maisha mvua Zama imekuwa nini nyingi watu wasokoni tena hakwendeki watu tena nitume anamuomba tena allah mvua inakata wetufundisha hiyo dua hiyo vipi lakini hawa ndio watu kujifanya wana karama karama na nini kwa kutumia sihiri sihiri ashayeri wengi wa ni wachawi nilikuwa namzungumza huyu bwana majini tumesema hawaishi wapi tahta thara. wala hakuna sehemu imekatazwa mtu kuvua wala sababu ya eti mtu kupata kipato kidogo cha uvuvi sababu yake eti kwa sababu kule kwaishi majini au kwenye mbao mtu kwa masikini mpasu mbao sababu ni au kwenye madini hizi hazijatajwa. uvuvi wetu local huu, kwa sababu tu sisi wavuvi bwana maisha tumekulia sisi watu wa bahari uvuvi wa kwenda kutia mshipi ukachukua ndowana, ukatia chambo chini hujui pana samaki au unafudumbukiza Alafu asubiri dakika 5 mpaka samaki ajiahade kile chambo ndo mvute akinasa mvute hakuna anaambua mtu ule kuna kijana wa mbele pale kazi yake ni nanga anaambua legeza nanga legeza chombo tarudi nyuma kidogo watu wadumbukiza tena watu waka hamna kitu vuta nanga yavutana nanga yapakio watu apija kafa ndo tutafuta sehemu nyingine mpaka jioni mtu ana kilo 5 kilo 5 mmekwenda baharini watu wa 3 tano, tano, tano, wa 4 kilo 5 5500 2025 watu 4 ni shingao sasa mfano mtu ana familia hapa watu lakini hawa hawafanani na watu wanaofua pia kisasa katika miji hii watu wana mambo haya ya, ya, ya, ya. nini ya GPS kifaa maalumu kinakwenda inaona chini kuna samaki au samaki wanaoonekana ni wale wanavua kisasa kwa nyavu wanaozungusha tunaona sema dau mtu anakuja pale mashua ina jodari 200 sasa huyo hawezi kuwa na hawa watu wa vijingarao mtu anenda baharini na tanga tegemea upepo toka aanza kuondoka pale mpaka afika baharini masaa matatu ndo afika na samaki wana maringo pia wana tango cha njua maringo eh? utasikia <coughs> bwana mvuvi akwambia sisi wengine twachuuzi chuzi, chuzi. bwana naomba prawns yani sa samaki pia tafutwe kamba ile prawns unakwenda kula pale labda pale Lumumba pale Risa wale prawns ambao unalipia labda 1015 kile kingine kilo moja wampa mvuvi endavua nini endavua samaki yani samaki ana chambo flani akitaka kiwe kinavumba akikaambali samaki ili mvute kwa mbali asiike ile harufu sasa huyu atakuwa lini na mali atapata lini over lakini wanovua kisasa wapata. kwa ni ujinga ujinga watu wanazungumza bwana wala hakuna elimu yote lakini majini pia wanaishi masokoni na mtume صلى akatufundisha kama utaweza usio wa kwanza kuingia sokoni jitahidi na kama utaweza usio wa mwisho kutoka sokoni pia jitahidi kwa sababu mtume akasema sokoni ni, ni maarakato ya shetani. jamani. Lakini vile vile majini wanazagaa katika manjia mbalimbali wakati unapoingia kiza. Kubwa na bwana mtume akasema ikiingia kiza wazuiyeni wakati ile kiza tayangia sasa wazuiyeni watoto wenu kutembea tembea katika manjia baada ya kuondoka wakati ule kasa usiku umeingia vizuri mweweza kuwaruhusu kama utataka hayo yote ni mafunzo ya uislamu lakini jinni pia wanapatikana baina ya kivuli na jua zipia hadithi zimethibitisha kwa tumekatazwa kukaa baina ya kivuli na jua sawa yaani hawa kivuli Jua likaja ukawewe mwili wako kuna sehemu huko kwenye kivuli kuna sehemu huko kwenye jua. Pale baina ya kivuli na jua pale jini anakaa. Na shepafu. Kosi vizuri na haya ameeleza kwenye vitabu mpaka madaktari kwa sababu pana hali mbili pana hali ya jua inakupiga na pana hali ya kivuli kinakupiga. Hii pia haisababishi inasababisha eh, mwili wako usiwe katika hali moja. Lakini hadithi zimethibiti Ee insha Allah Taala. Nadhani nitakuwa nimekwenda vizuri. Sasa tujiandae na swala sehemu inofuata. Je, yafaa sasa kuwafuga na kuamiliki majini? Sawa? Hiyo ndio safa. Sasa maneno ya Ibn Taymiyyah na kina Dr. Sura anapogelea kumtuma amerika حيو سس تتعانز بعده مغرب ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا و الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه